Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi Mementabi'ahum bi ihsanin ilayim din amma ba'du Faqalan al mu'allifu rahimallahu ta'ala Albabul awal Fi atrafin min fadilati tilawati qurani wa hamalatihi Sedikit tentang keutamaan baca al-Quran dan keutamaan penghafal Al-Qur'an. Dan semua dalil tentang keutamaan baca Al-Qur'an adalah dalil tentang keutamaan menjadi penghafal Al-Qur'an. Karena orang yang paling banyak membaca Al-Qur'an dan paling perhatian dalam dengan membaca Al-Qur'an adalah para penghafal Al Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir ayat yang ke-29 dan 30 Inallah tiada nuna kitab Allah wa akomusolata. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan menegakkan salat, wa angfakum memarazak nahom dan membelanjakan sebagian yang kami rizkikan kepada mereka, kami berikan kepada mereka, seron wa ala mereka berinfak dengan sembunyi-sembunyi. Tidak diketahui oleh orang wa ala niatan dan berinfak dengan terang terangan dilihat oleh banyak orang. Yercona, Tijarotan dan Tebu merekalah orang-orang yang berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Liwafiyahum ucuahrom supaya Allah berikan pada mereka pahala mereka dengan sempurna. Wiyazidahum infadli. Dan Allah tambahkan untuk mereka dari anugerahnya Inna hurafurun syakur Sesuanya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun Lagi maha pemberi balasan Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji Orang-orang yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang melakukan tilawah Terhadap kitab Allah subhanahu wa ta'ala membaca dan mengkaji firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dan ayat ini juga memuji orang-orang yang berinfak boleh jadi berinfak dengan sembunyi-sembunyi ataupun berinfak dengan terang-terangan dilihat oleh banyak orang maka ayat ini dalil firman Allah di surat fatir ini dalil bolehnya sedekah dengan terang-terangan dilihat oleh orang sebagaimana bolehnya bersedekah dengan sembunyi-sembunyi tanpa Dilihat dan diketahui oleh siapapun Dua cara bersedekah ini Dua-duanya boleh Terang-terangan Dilihat oleh banyak orang boleh Sembunyi-sembunyi tanpa ada orang yang tahu Juga boleh Karena Allah memuji Orang-orang uh, Allah puji Di ayat ini Dan di antara amal mereka adalah Berinfak Sembunyi-sembunyi dan berinfak Dengan terang-terangan di penjelasan gharibul hadis di belakang dijelaskan bahasanya infak yang terpuji dalam syariat maknanya adalah mengeluarkan harta dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka semua ayat yang membahas tentang masalah infak maka maknanya adalah Membelanjakan harta dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu SWT Karena aslinya infak itu artinya mengeluarkan harta Maka ayat uh, yang kita baca di sini uh, Mereka membelanjakan sebagian Rizki yang kami berikan kepada mereka Itu tidak jelas Dibelanjakan untuk apa? Dibelanjakan untuk mubah Dibelanjakan untuk hal yang haram Atau dibelanjakan untuk amal taat Ya, aslinya yang namanya infak itu mengeluarkan harta. Ya, boleh jadi untuk mubah atau tu yang lainnya. Maka disakat ketika takliah an-Nawawi kahim Taala, bahasanya ayat-ayat tentang infak tentang membelanjakan harta yang di sana mengandung pujian, maka makna dan maksudnya adalah membelanjakan harta dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian mereka lah orang-orang yang boleh berharap. Perdagangan tijar tanam tabur, tijar tanam tabur maknanya adalah perdagangan yang tidak akan rusak dan tidak akan binasa. Kemudian kami mendapatkan riwayat dari Utsman bin Aban radhiallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairuqom mantalam qurana wa allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka manusia yang terbaik kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang manusia yang mengumpulkan dua hal. Pertama dia belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran dan belajar kandungan Al-Quran. Setelah itu dia mengajarkannya kepada orang lain. Ada sini dilihatkan oleh al Imam. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari yang terkenal dengan sebutan Bukhari meskipun Bukhari itu aslinya bukan nama akan tetapi nisbat kepada tempat, karena beliau berasal dari Bukhara dan karena itu maka beliau disebut Al-Bukhari sedangkan nama beliau Muhammad dalam sahihnya yaitu sahih Bukhari yang merupakan Kitab hadis yang paling sahih Yang hadis-hadis yang paling sahih Paling valid Setelah Al-Quran Kemudian Keutamaan membaca Al-Quran ini Didapatkan baik oleh orang yang lancar Membaca Al-Quran Ataupun orang yang tidak lancar membaca Al-Quran Wan Wa Aisyah Dari Aisyah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allazi yaqul al wa mahirun fihi Seorang yang membaca Al-Qur'an dan dia adalah orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an yang lancar dalam membaca Al-Qur'an ma'as kiramil bararahati Maka mereka akan bersama as para malaikat al-kiramil bararah Malaikat-malaikat yang mulia lagi malaikat-malaikat yang baik. Wallah dia kau Al-Quran, wya tak tak ufihi wahwashakun alehi lalu ajarani. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata untuk membaca Al-Quran, wahwashakun alehi sehingga membaca Al-Quran itu adalah satu hal yang berat baginya lahu ajran maka untuknya dua pahala Rahul Bukhari hadis ini dia tetan Al Bukhari demikian juga diriatkan oleh Abdul Husain Muslim bin Al bin Muslim An-Naisaburi yang meriatkan hadis ini dalam sahih keduanya yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Bahasanya orang yang mahir membaca Al-Quran Maka, Islam, maka uh, Pahala untuk mereka atau balasan untuk mereka Mereka akan bersama As-Safarah Para malaikat <tuh> ya. Atau kalau an di Gharib Memaknai Safarah dengan uh, Al-Malaikatul Katabah Para malaikat pencatat amal Al-Kiram, Al-Bararah yang malaikat-malaikat tersebut adalah al-bararah. Barra, barra jamak dari eh, baron maknanya adalah al-muti'. Maknanya adalah malaikat-malaikat yang taat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa beda al-kiram dengan al-bararah? Para malaikat itu disifat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-kiram dan al-bararah. Semua semina rahmat taala di tafsir itu Mengatakan bahasnya kiram Itu maknanya adalah uh, Baik uh, Baik fisiknya Sedangkan beroroh Itu adalah baik akhlaknya Maka mereka akan bersama Dengan para malaikat Yang malaikat adalah Makhluk-makhluk uh, yang bagus rupanya Rupawan wajahnya Beroroh Lagi mereka adalah makhluk-makhluk Yang rupawan hatinya Sedangkan orang yang membaca Al-Quran Dan dia yang tak-tak-tak Terbata-bata Fihi dalam baca Al-Quran Sehingga baca Al-Quran adalah satu hal yang berat Maka untuknya dua pahala Pahala yang pertama adalah pahala membaca Al-Quran Pahala yang kedua adalah pahala terbata-bata Pahala eh, Kesusahan Mendapatkan kesusahan dalam membaca Al-Quran Maka terbata-bata dalam membaca Al-Quran Allah hargai Allah beri nilai Dengan satu pahala di sisinya Maka membaca Al-Quran Itu bermanfaat dan berpahala Baik untuk orang yang lancar Membaca Al-Quran Ataupun orang yang terbata-bata Membaca Al-Quran Semuanya mendapatkan pahala Dari Allah Subhanahu SWT Kemudian dari Abu Musa al-As'ari Radul anhu yang nama aslinya adalah Abdullah bin Qais Sebagaimana di horib Abu Musa al-Asari nama aslinya adalah Abdullah bin Qais Disebut Asyari Karena uh, ini adalah uh, gelar Untuk uh, cikal bakal kabilah Asyari Cikal bakal kabilah Asyari Terdapat seorang yang diberi gelar dengan Al Ashar. Ya, diberi, diberi gelar Al Ashar karena dia adalah orang yang banyak bulunya. Hanya Kemudian uh, muncullah kabilah Al Ashari dari Yaman. Maka sahabat Abu Musa itu Abdullah bin Qays Al Ashari. Dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda: Matalul Mokmit. Allah Dia kau masalah utroja. Sesungguhnya, peminjalan orang yang beriman yang membaca Al Quran adalah bagikan utroja. Hamzanya di domah, roknya juga di domah. Utroja. Riwa tak ibon, ya kurang lebih sejenis jok, namun berbeda dengan jok di tempat kita. Riwa Tayyibun, baunya wangi, otak maha tayyibun, dan rasanya juga enak. Itu satu buah yang rasanya enak, baunya harum. Bismallah aladillahyakaulkoan. Sedangkan pemisalan orang yang beriman yang tidak suka membaca Al-Quran, yang malas membaca Al-Quran, kemasalitan maha mereka bagikan kurma kering. Riha lah, kom itu tidak ada bau wanginya, tidak ada baunya. Kotak muha sedangkan rasanya manis. Wa matalul munafikillah dia kaul Quran, dan peminisan orang munafik yang membaca Al Quran, kamatali rihana adalah bagikan rihana. Apa itu rihana semacam apa itu rihuha tayyibun wa ta'muha mohon ada satu tumbuhan yang baunya harum namun rasanya pahit wa mathalul munafiqun alladzi yaqulu al-qur'ana setangan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an kama mathali handalati patikan buah handalah laisa laharihun Tidak ada baunya Wa ta'muha murun Sedangkan rasanya Pahit Dihatkan oleh al-bukhari Demikian juga diihatkan oleh muslim Maka kita lihat dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan iman dengan ta'mun Dengan rasa Oleh karena itu orang munafik Baik yang membaca Al-Quran Ataupun yang tidak membaca Al-Quran Itu Nabi katakan Rasanya baik Dan orang yang beriman baik Yang membaca Al-Quran Ataupun yang tidak membaca Al-Quran Rasanya apa Manis Sedangkan Membaca Al-Quran yang merupakan amal Yang merupakan amal Badan Nabi SAW serupakan dengan Aroma Buah Aroma Buah Nah, karena itu orang munafik yang membaca Al-Quran maka aromanya harum. Orang yang beriman yang gemar membaca Al-Quran demikian juga aromanya harum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan iman dengan to'mun, dengan rasa buah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan amal saleh dengan rehod dengan aroma yang ada pada buah. Maka hal ini mengisyaratkan kenapa demikian? Karena ya, Yang paling pokok dalam iman Adalah hati Di dalam Di dalam hati nah, Meskipun iman ini juga harus memiliki Dampak dan pengaruh pada Amal badan Sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri Rahimullah Ta'ala Naisal imani bitamani Walabitahalli Ina mal iman umawakaw fil qalbi wasoftakahu ala amalu. Sesungguhnya bukalah iman itu angan-angan saya orang beriman dan pengakuan. Nenak hakikat iman adalah apa yang terhunjang kuat di dalam hati kemudian dibenarkan oleh amal perbuatan. Maka Nabi saw mempermisahkan iman dengan rasa buah, dikarenakan yang ini ada di dalam buah. Kerana kan yang paling uh, iman itu lebih banyak identik dengan uh, al alkal, ya, meskipun harus memiliki dampak, harus memiliki dampak berupa amal badan yang kelihatan. Kemudian dari Umar binul Khattab katlah Anhu, anak Nabi asalallahu alaihi wasallam, Nabi asalallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna Allah taala yang faupihad kitabi akwaman. وَيَضَعُ bihi أَخَرِينَ Sini Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dengan sebab Al-Quran sekelompok orang dan Allah hinakan وَيَضَعُ dan Allah hinakan bihi dengan sebab Al-Quran sekelompok orang-orang yang lain atau berkaitan dengan sebelumnya berkaitan dengan pemisahan orang-orang yang beriman yang baca Al-Quran bagikan utrujah maka uh, terdapat Uh, hadis ini diletakkan oleh para ulama di tempat-tempat yang cukup menarik sebagaimana di bisa dilihat di uh, yang bawa kitab kuning maka hadis ini diberi judul Ba'at di, dalam saya bukhali di Ba'at tentang keutama Al-Quran Al dibandingkan dengan perkataan uh, manusia yang lain ya, maka Al-Quran itu lebih afdal dibandingkan Perkataan manusia yang lain Sebagaimana buah utrujah Itu lebih baik dari buah-buah yang lain Yang Nabi sebutkan dalam hadis ini Dan hadis ini juga diberi judul bab Dibatakan oleh Bukhari dalam judul bab, bab orang yang ngeriak ketika membaca Al-Quran Dan orang yang membaca Al-Quran Dengan tujuan untuk mencari upah Ba'akgalabihi Orang yang makan Dengan upah membaca Al-Quran dan orang yang bangga dengan membaca Al-Quran, maka orang yang munafik yang membaca Al-Quran ya ini, uh, karena dia membaca Al-Qurannya cuma pura-pura, dan semua dan orang munafik itu semua amalnya riak. Uh, orang munafik itu seluruh amalnya riak, uh, karena mereka tidaklah beramal kecuali berharap. Agar amal tersebut menyebabkan mereka Dapat status sebagai orang yang beriman Dianggap sebagai orang yang beriman Sehingga terlindungilah Darah dan harta mereka Maka semua amal orang munafik Ria Orang munafik yang baca Al-Quran Maka semisal dengan orang munafik Membaca Al-Quran adalah orang yang ria dengan membaca Al-Quran Dan tujuan dari orang munafik Membaca Al-Quran adalah selamatnya agama Terselamatnya badan mereka dan harta mereka Maka kata ubahnya dengan orang yang uh, membaca Al-Quran mendapatkan upah mencari upah dari membaca Al-Quran. Dan kerana mereka tidak mengimani Al-Quran maka mereka membaca Al-Quran itu cuma untuk berbangga-bangga, untuk bersombong-sombong saja. Maka semasa dengan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah orang yang membaca Al-Quran tujuannya adalah untuk berbangga-bangga dengan dengan hal tersebut dan tidak untuk mengimani isi dan kandungannya. Berlebih dari bahasanya uh, Mendapatkan upah karena membaca Al-Quran ya. Karena diminta untuk membaca Al-Quran Di uh, sebuah kesempatan Boleh jadi uh, Ada acara mantenan atau yang lain Kemudian diminta untuk membaca Al-Quran Maka mendapatkan upah Karena membaca Al-Quran Ini adalah uang yang tidak halal Ini uh, adalah satu hal yang haram Sedangkan dan ini berbeda dengan Mendapatkan upah karena Mengajarkan Al-Quran Perhatikan Dua hal ini Berbedakan dua hal ini Kalau orang terjemah sekedar baca Al-Quran Semacam dalam acara Acara mantenan atau yang lain Diminta untuk jadi pembaca Al-Quran Setelah itu diamplopi Maka ini uang yang tidak halal Kan kalau tidak salah Ini tidak halal dengan ijmat Terjemah sekedar Membaca Sedangkan Mendapatkan upah karena Mengajarkan Al-Quran Ini perkara yang diperselisihkan di diantara orang ulama Jumur ulama mengatakan boleh Jumur ulama, mayoritas ulama, mayoritas Mukha Mengatakan itu halal dan boleh Perhatikan Dua hal ini Maka orang munafik yang membaca Al-Quran itu e, Semisal itu adalah Orang yang tak akala Bil-Quran membaca apa, mencari makan mencari upah dengan membaca Al-Qur'an. Sedang dalam saya se muslim hadis ini diletakkan oleh An-Nawawi dalam judul bab Fadilatu Hafizul Quran. Keistimewaan orang yang hafid Al-Qur'an. Karena orang yang hafid Al-Qur'an itu orang yang fasih membaca Al-Qur'an. Kemudian uh, hadis ini Diletakkan oleh Abu Dawud Dalam sunannya Dalam bab Bab man yuk maru ayu jelas Bab ya, Orang yang kita diperintahkan Untuk berteman dekat dengannya. Kalau ingin berteman dekat dengan orang Itu orang yang seperti apa ya, Ini diletakkan oleh Abu Dawud di judul bab Bab tentang teman yang baik Jarlah teman yang baik yang Baunya harum dan rasanya enak Itu orang yang beriman, yang gemar Membaca Al-Quran Maka kita mendapatkan baunya Demikian juga kita mendapatkan rasanya Dan hadis ini diletakkan oleh Ibnu Madah dengan judul bab Bab tentang orang yang mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya Kemudian hadis berikutnya dari Abi Umama Al-Bahili Radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Iqra'ul Qur'ana fa inna ya'tiya ummul ashabi. Nala kalian baca Al-Qur'an karena asnya amalan membaca Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk ashabul Qur'an. Ini Abu mama ini nama aslinya Bagaimana di raret di belakang bagian akhir kitab nama aslinya adalah Asad bin Ajlan. Dia disebut Al-Bahili karena dia berasal dari satu kabilah, satu suku namanya Bahilah. Maka beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bacaan Al-Qur'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan menyebutkan maslahah Ya, manfaat jika seorang itu membaca Al-Quran, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi tidak hanya memerintah, namun memotivasi apa yang beliau perintahkan dengan menyebutkan manfaat jika orang membaca Al-Quran. Karena mayoritas manusia, ya, sebagaimana kata sesak jadi, Qo'itul hisan. Nah, mayoritas manusia itu kalau cuma diperintah itu belum tergerak hatinya. Meratas Manus, manusia itu tegak hatinya Kalau diperintah kemudian Diiming-imingi dengan sesuatu Maka Nabi Perintah Tentu baca Al-Quran Al Baca Al-Quran Apa masalah? Apa manfaat? Seandainya kita mau baca Al-Quran Fa'inna ya'tiyum al-kiamah Sesungguhnya amalan Membaca Al-Quran akan datang pada kiamat Menjadi pemberi syafaat, pembela ya, Dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap ashab Al quran Adibun ashabul Qur'an bukan hanya orang yang gemar membaca Al-Qur'an namun tidak mengamalkan sama sekali isi huannya bukan demikian yang disebut dengan ashabul Qur'an. Nah, dimaksud dengan ashabul Qur'an adalah orang yang gemar membaca Al-Qur'an dan memperhatikan perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Qur'an. Itulah yang disebut dengan ashabul Qur'an. Ada orang yang membaca Al-Qur'an, gemar membaca Al-Qur'an tidak perhatian dengan perintah dan larangannya, maka mereka adalah orang yang baca Al-Quran dan Al-Quran melaknat dirinya. Karena Al-Quran, sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis al-Muslim, -had -had "Al-Quranu hudjatunakau alaika." Sesungguhnya Al-Quran itu cuma ada dua kemungkinan statusnya untuk kalian. Boleh jadi Al-Quran itu akan menjadi pembela kalian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, atau Al-Quran itu menjadi hudjatun alaika. Dia akan jadi penuntut kalian di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan jadi penuntut Bukan pembela namun jadi penuntut Kapan Al-Quran dia jadi penuntut Ketika Perintah dan larangannya tidak diperhatikan Oleh kerana itu Yang disebut dengan Ashabul Quran Bukan hanya semata-mata orang yang Rajin dan gemar dan dekat dengan Al-Quran Karena gemar membaca Al-Quran Namun harus ada syarat tambahan Yaitu mereka adalah orang gemar membaca Al-Quran Dan memperhatikan isi kanduannya. ya tiya yaumul qiyamah maka sesungguhnya dia yaitu Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan Al-Qur'an di sini adalah amalan membaca Al-Qur'an sebagaimana dikatakan oleh Syekh Hafizahullah taala. Bukan Al-Qur'an itu makhluk Sudah datang pada Allah uh, datang pada hari kiamat uh, membela orang-orang yang menjadi al Qur'an akan tapi yang dimaksud dengan Al-Quran itu datang pada hari kiamat Adalah amal berupa Membaca Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pembela Bagi orang-orang yang gemar Membaca Al-Quran Kemudian dari Ibn Umar Anhumah, Dari Nabi SAW Nabi atau Hadis Abu Umamah al-Baidi Ini adalah potongan dari sebuah hadis panjang Bagaimana di, Disebutkan Yang cetakan Abu Ainei Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iko al-Qur'ana fa inna yaumil qiyamah syafi'an li iko uzhar waain al wa Ali Imran fa inna ma ta'tiya ni yaumil qiyamati ka'annahuma rumammatani au ka'annahuma ruya kuyayatani au ka'annahuma farqani min tayrin swafin tuhadjani an ashabihi ma Ika usratul al fa Fa'in akhdaha farqah wa tar wa hasarah wala tastati'uha al-fatolah Kelanjutannya hadis adalah bacalah dua dua surat yang bercahaya Apa itu dua surat yang Nabi katakan dua surat yang bercahaya yaitu surat al-baqarah dan surat al imran Maka di sini dalil bahasanya penamaan surat Surat-surat Al-Quran itu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi menyebutkan Surat Al-Baqarah Surat Ali Imran Maka penamaan Al-Quran Penamaan surat-surat Al-Quran itu berasal Dari Nabi SAW Dan ada di sini menunjukkan keutamaan Dua surat, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran Dan Nabi katakan Dia adalah dua surat yang bercahaya Dan orang yang rajin membaca Dua surat ini Dia adalah Surat yang paling Berat untuk banyak orang Karena dua panjang Dua-duanya panjang semua Nabi SAW katakan Siapa yang gemar membaca dua surat ini Maka amalannya Maka dua surat ini Akan datang pada kiamat Seakan-akan dia adalah dua potongan awan Atau dua potongan awan Atau dua kelompok kawanan burung Yang uh, berjajar rapi Keduanya akan datang pada hari kiamat untuk membela menjadi pembela ashabihi ma orang yang gemar dengan surat al-fakhar dan surat al-imran. Maka amal berbaca surat al-fakhar dan al-imran akan datang pada hari kiamat membela ya, orang orang yang gemar dan suka dan hobi membaca dua surat ini. Ikhlas surat al-fakhar, fathal surat al-imran, fa inna akhdaha barokah. Karena menghafalnya adalah berkah. Bataluha hasalah dan tidak hafal surat al fatolah itu sebuah kemugian. Walatastatiluha al fatolah. Walatastatiluha al fatolah ada dua penjelasan ulama tentang maknanya. Yang pertama, Namun dilihat dari sisi makna itu agak, agak, agak jauh. Meskipun kalau dilihat dari sudut pandang bahasa dilihat agak tepat wala tastati'uha al-fatalah dan tukang sihir tidak mungkin mampu menghafal surat al-baqarah. Atau wala tastati'uha, wala al-fatalah, orang yang baca Al-Qur'an tidak mungkin diganggu oleh para tukang sihir. Itu dua pendapat ulama tentang mana wala tastati'uha al-fatalah. Orang yang gemar baca surat al-baqarah tidak akan terkena sihir. Akan terjadi dari gangguan tukang sihir atau tukang, tukang, eh, tukang sihir tidak mungkin mampu untuk menghafal eh, surat Al-Baqarah. Maka berdasarkan salah satu dari dua penafsiran tadi, Maka di antara cara untuk membentengi diri dari gangguan tukang sihir, Ada dengan gemar, rajin, suka membaca surat Al-Baqarah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahasanya menghafal surat Al-Fakhr ada sebuah keberkahan dan tidak hafal dengan surat Al-Fakhr adalah sebuah kerugian Kemudian hadis berikutnya adalah hadis dari Ibn Umar dzal Anhuma an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lahasadailah fitnate ini. Tidak ada hasad kecuali untuk dua jenis manusia. Raudulun atahuluku anak." Fawayakumubihi ana al-layli wa ana an-nahar Seorang yang Allah berikan kepadanya al-Quran Yaitu seorang Hafidhul-Quran Seorang yang Hafidhul-Quran Fawayakumubihi Maka dia solat dengan membaca al-Quran Yang dia hafal Ana al-layli wa ana an-nahar Kayak eh, di waktu malam ataupun di waktu siang dan itulah, itulah diantar kiat yang Kiat yang paling efektif Untuk menjaga hafalan Al-Quran Dengan menjadikan Ayat-ayat yang e, Dibaca oleh seseorang Yang telah dihafal oleh seseorang sebagai bacaan Solatnya Oleh karena itu Nabi SAW Memuji seorang Habibul Quran yang Ya kumubihi ana al-layli wa ana al-nahar Yang solat Dengan membaca Ayat-ayat uh, dan surat-surat Al-Quran Yang dia hafal Baik sholat yang dia kerjakan di malam hari Ataupun sholat yang dia kerjakan Di siang hari Jadi antara kiat efektif untuk menjaga uh, Hafal quran Seseorang adalah Dengan menjadikan surat dan ayat yang dibaca tersebut Sebagai bacaan Wa Sholatnya Dan yang kedua adalah seorang yang Allah berikan padanya harta yang berlimpah Nakirah di sini, litakdim Salah satu makna nakirah Dalam ilmu balarah Itu adalah litakdim Sehingga bisa kita katakan Seorang yang Allah berikan padanya Harta yang berlimpah Jadi mana harta yang berlimpah? Nakirah litakdim Seorang yang Allah berikan padanya harta yang berlimpah Harta yang banyak Fawa yungfikuhu ana alayli al wa anna anna har Lalu dia Menginfakannya, membelanjakannya dalam Ketaatan, baik di waktu malam Ataupun di waktu siang ya, Maka sedekah Itu tidak terbatas Tidak harus menunggu siang, malam pun juga bisa Maka di antara orang yang Kita tidak uh, Kita diperintahkan Kita dianjurkan untuk Berharap agar semisal dengan orang tersebut Ada seorang Hafibul Quran Ada seorang yang Allah berikan Wadahnya Al-Quran Hafalan Al-Quran, lalu hafalan Al-Quran tersebut dia manfaatkan, dia gunakan untuk solat e, di waktu malam dan di waktu siang. Maka seorang hafidz Al-Quran, orang menghafal Al-Quran seharusnya adalah seorang yang rajin dengan ibadah, rajin dengan e, rajin mengerjakan ibadah salat, salat malam dan berbagai salat sunnah di siang hari. Dan dimaksud dengan hasad dalam hadis ini adalah riptoh, iaitu keinginan agar serupa dengan orang lain atau semisal dengan orang lain. Oleh nah, karena itu eh, hasad itu sebagaimana kata Sayyidul Husain ada dua macam. Yang pertama adalah hasadul adwan, hasad permusuhan dan yang kedua adalah hasadul hibta. Yang pertama adalah hasadul adwan, hasad permusuhan, yaitu eh, iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dan ingin agar nikmat tersebut hilang dari orang lain Kalau bisa berpindah ke dirinya ya, Kalau tidak bisa yang penting Hilang dari tempat orang lain Seperti yang dikatakan an Nawawi di ghorif Beliau mengatakan bahasanya hasad maknanya adalah Taman nizawala nikmat An-Ghairihi Berangan-angan agar nikmat yang ada Pada orang lain itu hilang dari orang lain Inilah, inilah hasadul udwan Kemudian yang kedua adalah hasadul ribta, hasad dalam pengertian ribta yang ini di uh, ribta dijelaskan oleh An Nawawi di Qur'ib. Ribta adalah uh, berangan-angan agar semisal dengan nikmat orang lain tanpa ada keinginan hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Kata An Nawawi, hasad hukumnya haram, hasad hukumnya haram. Sedangkan ribta Rangan-angan agak bisa semisal orang lain Maka itu dirinci Jika Berkeinginan untuk semisal dengan orang lain Itu dalam kebaikan Ada seorang Hafibul Quran Kemudian kita ingin semisal dengan dia Makanya adalah Mahmudatun Mahbubatun Satu hal yang terpuji Dan satu hal yang disukai Alias dianjurkan akan tapi jika seorang itu berangan-angan Dengan semisal orang lain namun dalam kejelekan Ada alil maksiat dan seorang itu Tidak e, berkesempatan untuk berbuat maksiat Namun dia berangan-angan agar bisa Semisal tukang maksiat tersebut Maka Nabi SAW katakan Humah, Bilwizri, Sawakun Sebagian dalam hadis yang hasan Diatkan oleh Ibn Majah Maka Keduanya e, Itu dosanya Sama antara orang yang bermaksiat dan orang yang tidak bisa bermaksiat, namun bercita-cita, ingin dan berangan-angan, bahkan sampai mimpi-mimpi sampai keimpi-impi untuk bisa jadi tukang dan ahli maksiat maka dua orang ini dosanya sama maka hibta dalam hal yang tercelah, maka hukumnya tercela. sedangkan hibta dalam hal yang terpuji, maka hukumnya terpuji oleh kerana itu, maka ribah yang terpuji Tidak hanya dalam dua hal ini Kata An Nawawi ribah yang terpuji Tidak hanya dalam dua hal ini, namun dalam semua kebaikan Boleh jadi dalam afbid Quran Atau dalam, uh, pada orang yang berilmu Meskipun tidak afbid Quran Atau dalam hal yang lainnya Oleh kerana itu uh, ada, Tidak ada haksad Kecuali untuk dua orang, ini dijelaskan oleh An Nawawi di bagian akhir kitab artinya tidak ada ghibah yang terpuji yang ditekankan untuk perhatian dengannya kecuali untuk dua jenis orang ini. Artinya ghibah yang terpuji tidak hanya untuk dua jenis orang ini namun dalam semua kebaikan. Dan di antara ghibah yang ditekankan adalah dalam dua amal ini. Menjadi hafidul Quran ya dan menjadi orang yang kaya, namun, gemar, berinfak dan bersedekah Kemudian di antara gantungan hadis ini Hadis ini menunjukkan bahasanya harta yang berlimpah itu tidak tercelah secara mutlak dalam Islam dan Harta yang berlimpah, yang itu digunakan untuk infak Untuk mendukung dakwah, untuk mendukung dakwah Islam Untuk mendukung tersebarnya Islam maka itu adalah harta yang terpuji. Oleh karena itu, Nabi menganjurkan kita untuk berharap agar dapat nikmat, semisal nikmat yang Allah berikan kepada seorang yang kaya, yang hartanya berlimpah dan harta tersebut dibelanjakan baik di waktu malam ataupun di waktu siang dalam kebaikan. Kemudian wa wa ruina aidan dan kami mendapatkan riwayat dari riwayatnya Abdullah bin Mas'ud Nabi SAW mengatakan tidak ada hasad kecuali untuk dua jenis orang. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan padanya harta yang berlimpah lalu dia habiskan fasallata wa alaqatihi dia membelanjakan untuk menghabiskannya. Namun dia habiskan fil dalam kebaikan. Dan seorang yang Allah berikan padanya hikmah, Allah berikan padanya ilmu, fa wayaqd biha Lalu dia memutuskan perkara dengan ilmu tersebut Ketika ada sengketa, ada masalah Ada orang bingung Maka dia memberikan nasihat, kesaran dengan ilmu tersebut Demikian pula dia mengajarkan ilmu tersebut pada orang lain Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud Radallahu anhu qala kal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara ah harfan min kitabillahi falau hasanatun wal hasanat tu bi asyri amtsaliha la aqulu alifun harfun fal alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun karena setiap membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an maka untuknya satu kebaikan dan satu kebaikan itu Allah balas minimal 10 kali lipatnya kadang aku katakan Alif Lamim itu satu huruf kadang aku katakan Alif Lamim satu huruf Namun Alif itu huruf sendiri Kemudian lam itu huruf sendiri Dan Mem itu huruf sendiri Hadis ini jihatkan oleh Abu Isa Muhammad B. Isa Ad-Tirmidhi Tirmidhi mengatakan Hadis ini adalah Hasan Sahih Gharifun min hadal wajihi Namanya adalah hadis yang gharif Eh, dari Sanat ini ya, Kalau sanatnya dengan sanat yang beliau bawakan Ini maka itu adalah sanat satu-satunya Kalau di eh, Berkaitan dengan hadis ini Kalau si Abdul Qadil Arnaud ya, Di tahkidnya Mengatakan bahawa hadisnya sahih Hadis ini terhadapnya sahih ya, Sebagaimana kata Hasan sahih Sedangkan Kalau Abu Aynay Di tahkidnya Mengatakan Haji derajatnya Hasan Kemudian berikutnya dari Abu Sa'id al khudri Radul Anhu Atau sebelumnya Di warid ada penjelasan tentang Cara baca Tirmidhi Tirmidhi ya, Itu ada tiga cara baca Tiga-tiganya benar e, Tirmid e, Ini adalah nama daerah e, Yang ada di ujung Daerah Balkha' yang disebut dengan jayhon. Eh, cara baca terimdi, maka boleh dengan taknya di kasrah, mimnya di kasrah, terimdi. Boleh juga dengan dua-duanya di domah, turumi. Boleh juga dengan taknya di kasrah, namun tak taknya di fatka, namun mimnya di kasrah. Bagaimana bacanya? Tirmizi. Jika cara baca ini tiga-tiganya benar, boleh dibaca Tirmizi, boleh dibaca Turmudi, boleh dibaca Tarmizi. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu dan nama, nama asli beliau adalah Sa'ad bin Malik. Dikenal dengan Abu Sa'id. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan yaqulu afu Allah Subhanahu wa Taala berfirman, man saqalahul Quran wa dzikri an muthalati. Siapa yang sibuk membaca Al Quran dan berfikir sehingga tidak pernah berdoa? Siapa yang sibuk membaca Quran dan berfikir sehingga tidak pernah berdoa? Atau itu Abdullah maoti asal ini maka akan aku berikan kepada orang ini satu anugerah yang lebih baik daripada. Pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang rajin berdoa. Bawaktu kalami Allah Subhanahu Wa Taala, ala sairan kalami kefali laytaala ala sair khaltih. Dan keistimewaan firman Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan perkataan yang lain, ada sebagaimana istimewanya Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan seluruh makhluk yang lain. Ada sini dihajarkan oleh. Tirmidhi Dan Tirmidhi mengatakan Hadisun hasanun sahih Hadis hasan sahih Maka tentang Berada hadis ini Sebagai mana dikatakan oleh maka kita lihat Hadis ini diperselisihkan statusnya Tirmidhi mengatakan hadis hasan Sahih Sedangkan Sebagai mana di tahkiknya Abu Ainain Beliau mengatakan bahasanya Hadis ini disebutkan oleh Abzahabi Kemudian Agah Habib mengatakan Hasanah Tirmizi falayuhsin. Apa falayuhsin? Eh Tirmizi menilai hadis ini ternyatanya hasan dan tidak al-hasan apa yang dilakukan oleh Tirmizi. Tirmizi menilai hadis ini ternyatanya hasan dan tidak al-hasan dan tidak baik apa yang dilakukan oleh Tirmizi. Akan tetapi uh, setelah uh, berbicara panjang lebar Abu Na'i Abu Aina mengatakan Ya simpulkan hadis ini. Waladud Dakhali, eh pendapat yang aku menurutku paling kuat an-nal haditsah hasanun fituruqihi. Terus hadis ini ternyata hasan dengan menimbang berbagai jalur-jalur yang banyak yang dimiliki oleh hadis ini. Insyaallah. Dan di samping Dhimmi, hadis ini telah dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Iraq di kitab Tanzu Syariah. Akan tetapi hadis ini ee uh, oleh Syekhuna Al-Albani Al uh, di sisilah da'ifah nomor 1335 dan beliau uh, Al-Albani menilai hadis uh, dari jalurnya Umar radhiyallahu anhu dhaifiddan. Namun uh, pendapat Albani ini kemudian dibantah oleh Abu Aynayn dengan mengatakan ada mutabik, ada hadis penguat yang menguatkannya maka kita lihat hadis ini diperselisikan statusnya, dinilai daif oleh uh, Al-Zahabi demikian juga di oleh Al-Albani dan Abu Aynayn ini adalah murid Al-Albani yang tinggal di Mesir Abu Aynayn yang menakik uh, kitab ini antifian, muridnya Al-Albani dan tinggal di Mesir Maka di sini yang ta'if oleh Zahabi, jika sikap dinilai ta'if oleh Al-Albani, ee uh, Hasan oleh Firmizi, dinilai Ti Hasan oleh sebenarnya uh, Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan kesembilan Abu Aina'i, tentang masalah ini adalah yang benar, di sini adalah Hasan. Hasan li ghairihi. Maka Allah Subhanahu wa mengatakan siapa yang sibuk membaca Al-Qur'an karena dia hafidz Al-Qur'an Maka hari-harinya habis untuk membaca ulang hafalan, maka waktunya habis membaca Al-Quran. Maka siapa yang sibuk dengan baca Al-Quran, sibuk untuk berfikir sehingga tidak punya waktu untuk berdoa. Maka Allah Subhanahu Wataala mengatakan akan aku beri kepadanya satu pemberian yang itu lebih baik daripada pemberian yang aku berikan kepada orang yang rajin berdoa. Dan tidak ada orang yang sibuk membaca Al-Quran Sehingga tidak punya kesempatan untuk berdoa Kecuali Hafibul-Quran Kalau orang yang sampai Derajat Hafibul-Quran ya Masih banyak waktu untuk berdoa Karena <laughs> orang yang Hafibul-Quran dia punya target ya, Tiap hari harus mulai sekian juz, 5 juz, atau 10 juz Dalam sehari untuk menjaga eh, Afalannya Maka Adit eh, termasa dalam hadis ini apa insya sibuk membaca Al-Qur'an sehingga tidak punya kesempatan untuk berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala katakan akan aku berikan kepadanya anugerah pemberian nikmat yang itu lebih baik daripada uh, pemberian dan anugerah yang pada yang aku berikan kepada orang yang rajin berdoa. Kemudian dari Ibnu Abbas radhallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ladzii laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani ya talbaitil kharibi" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang tidak ada di perutnya satupun ayat dari Al-Qur'an. Tidak punya hafalan al Quran sedikit pun. Nah, hafalan laku banyak. Ah, Al-Qur'an sulit. Maka orang yang tidak punya hafalan Al-Qur'an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kal baitul itu tidak jauh bedanya dengan Uh, rumah yang roboh yang tak berpenghuni akhirnya kemudian rontok satu-satu. Nah itulah uh, diri seorang yang tidak punya hafalan Al-Quran sedikit pun. Maka dengan dengan dengan kata lain maka menghafal Al-Quran itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan memakmurkan sebuah rumah, menjadikan sebuah rumah kemudian ditambah ini yang Dulu belum bertegul, jadi bertegul, jadi marmer, jadi tambah ini dan itu seterusnya, e, maka semakin orang berbanyak hafalan Al-Qurannya, maka bagikan rumah yang semakin indah, semakin makmurnya. makmur, makmur disin maksudnya, indah, terawat dan berjaga. Tentang berjaga di sini hadis ini dia telah dirimidi, dirimidi mengatakan e, hadisnya Hasan Sahih demikian juga hati disediakan oleh hakim dan hakim mengatakan sahihul isnad sanadnya sahih, sahih. Eh, akan tetapi pendapat al-hakim yang mengatakan hadis ini sahih dikritik oleh az-zahabi kemudian dari Abdullah bin Amr binul As radhiyallahu nabi sallallahu alaihi wasallam nabi mengatakan yuqalu li sahibil quran aili hafizul quran pada hari kiamat Allah akan berfirman kepada para hafizul quran Firman Allah kepada mereka Ikrah, bacalah Al-Quran Waratil Dan naiklah Dan bacalah dengan tartil Kamakunta tartilu vid dunia Sebagaimana kalian ketika di dunia Membacanya dengan tartil, dengan jelas Fa'inna manzilataka Inga akhiri ayatin Tekraruha Waihafidhu Al-Quran Sesungguhnya derajatmu di surga itu adalah ayat terakhir yang kau baca. Tempatmu di surga adalah di ayat terakhir yang bisa kamu baca. Hadis ini telah dinilai oleh dan Nasa'i Tirmizi berkomentar hadisnya adalah hasan sahih. Eh, uh, Syaikhul Qathil Arna dalam tahqiqnya mengatakan sanadnya hasan. Sedangkan Abu Aina'in di tahqiqnya mengatakan wa huwa sahihun bi majmu' tariqai hadis Abdullah bin Amr. Wa Abi Said al Khudri hadisnya sahih dengan menggabungkan dua jalur hadis ini yaitu jalurnya Abdullah bin Amr mulas dan Abu Said al Khudri dan Abu Ayna memberikan komentar untuk hadis ini wafil hadis fadlul tahdzil Quran dalam hadis ini terdapat keistimewaan keutamaan menghafal Al-Quran di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan derajat atau kedudukan seorang di akhirat berbanding lurus dengan jumlah hafalan ayat Al-Qur'annya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Al-Qur'an hujatan hujatan lanala untuk pembela kita dan bukan penuntut kita. Maka dari hadis ini ya hadisnya sahih. Maka dari hadis ini maka hadis ini uh, sebagian ulama menyimpulkan bahasanya derajat di akhirat itu sebanyak jumlah ayat Al-Quran. Derajat surga itu sebanyak e, jumlah ayat Al-Quran. Dan manusia yang paling tinggi derajatnya adalah yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Kalau hafalan yang cuma juz amah, ya cuma tingkatannya tingkat juz amah berapa ayat di juz amah, jadi ya, paling jauh mentoknya di situ. Kalau mau, mau tambah lagi, ya ditambah juga hafalan Al-Qurannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bacalah wahai hafiz wahai penghafal Al-Qur'an dan naiklah derajatmu di surga. Sesungguhnya derajatmu di surga adalah ayat terakhir yang bisa kau baca. Ayat terakhir yang kau hafal. Maka ayat ini dalil tentang keistimewaan sebagaimana kata Abu Aina tentang keutamaan menghafal Al-Qur'an. Dan semakin banyak seorang menghafal Al-Quran, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tinggi dan tidaknya kedudukan seseorang hadis ini mengisyaratkan dan menunjukkan itu berbanding lurus dengan ya, jumlah hafalan Al-Quran yang dia miliki. Kemudian dari Mu'at bin Anas radhiallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kau Al-Quran?" wa amila bima fihi ulfisa walitahu ta'tan ahsanu min dawi syamsi fi buyutiddunya la'unna fikum fa madzanu kum billadhi amila siapa yang membaca alquran dan dia mengamalkan bima fihi isi kandungannya maka kedua orang tuanya ayah dan ibunya akan Allah berikan Akan Allah beri Sebuah mahkota pada hari kiamat Yang mahkota tersebut adalah mahkota yang bercahaya Yang cahaya mahkota tersebut lebih baik Lebih terang ya. Daripada cahaya Matahari Vibyuti ya, dunia Seandainya matahari tersebut Ada di dalam sebuah rumah Di dunia Laukanatikum seadanya matahari tersebut Ada di tengah-tengah kalian Fama dallukum bila li'am bila bihala Lalu bagaimanakah kira-kiranya Si penghafal Al-Quran itu sendiri wong oh, ini bapaknya nah, Yang tidak Cuma kemudian ngasih duit Dan ngarahkan nah, di, Diiming-iming dengan Sebuah mahkota bercahaya nah, Bagaimana dengan orangnya itu Sendiri Dia Abu Dawud. Abdul Qadir Ar-Rawaat mengatakan sanannya dhaif. Uh, sedangkan Abu Ainain juga mengatakan Falhadis hadis dhaiful isnad, hadis ini sanannya dhaif. Kemudian diriatkan oleh At-Tirmizi dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Uh, Ibn Mas'ud mengatakan ini perkataan sahabat mauquf. Iqaul Qur'ana Fa inna Ta'ala la yu'adzibu qalbana wa al-Qur'ana. Bacalah Al-Quran yang demang sebenarnya bacalah Al-Quran hafallah Al-Quran. Kenapa kita maknai demikian adalah berdasarkan lanjutannya perkataan Ibn Masood. Wa inna la taala layyadibukalban wa Al-Quran. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu Taala tidak akan mengadap sebuah hati yang hati tersebut menghafal Al-Quran. Wa inna hadal Quran mak dapatullahi taala dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah bagikan jamuannya Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah mengadakan bagikan Allah subhanahu wa ta'ala itu membuat acara perjamuan makan nah itu maka perjamuan makan uh, jamuan makan itulah Al-Quran itu maka jika ada jamuan makan ada undangan makan, bagaimana orang? semangat Mana ada undangan makan, gratisan prasmanan mana lagi? Ya. Maka orang kan semangat. Maka kata ibnu Mas'ud, maka Al-Quran itu adalah bagikan jamuan makan yang Allah Subhanahu Wataala. Faman takolafihih fawaaminun. <tallan> kalau ada jamuan makan, siapa yang masuk jamuan makan, Makan dia kenyang. Dan kalau kalau hal namun kalau berkata dengan Al-Quran, Namun dalam hal ini, maka ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang masuk ke dalamnya, fawaaminun, <tallan> maka dia aman. Quran Dan siapa yang mencintai Al-Quran Cinta dengan Al-Quran Sehingga dia gemar membaca Al-Quran Itulah bukti cintanya dengan Al-Quran Faliya bersyir, tidaklah dia bergembira Abu Ainain mengatakan tentang riwayat ini Atau ini dilihatkan oleh Darimi Dengan sanat yang sahih Dari Ibnu Mas'ud namun Seorang ringkas Atau kalau mau detail itu penjelasan Abu Qadil Al-Armaud di tahkidnya dia mengatakan uh, kalimat pertama, Baris pertama itu dilihatkan oleh adarimi yaitu ikra'ul quran fa yaitu ya, ya, ya, ya bunyinya ikra'ul quran bacaan Al-Qur'an maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengadap hati yang membaca Al-Qur'an. Namun kalau yang dari adarimi ini ni dari Abu Mamah Al-Fahili mau perkataan beliau namun kata Abdul Qadil Arnaot sanadnya Yabda'id Sedangkan tadi, kata Abu A'inai Salah sahih Sedangkan e, Baris yang kedua, yaitu kat, Kalimat, sesungguhnya Al-Quran adalah jamuan Allah, maka ambillah Jamuan Allah semaksimal Yang bisa kalian lakukan, makanya Dalam perkataan Abdullah bin Mas'ud Adapun pun, baris yang ketiga Baris siapa Mencintai Al-Quran, maka adalah dia bergembira Maka ini juga Uh, perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud. namun di sanatnya ada seorang yang uh, Ibrahim bin Muhajir yang statusnya adalah seorang yang jujur, namun lembek hafalannya. Namun para para ulama berumur muda-muda uh, dalam masalah asar, perkataan salap sahabat yang selama tidak bertentangan dengan nusus syariat, uh, tidak bertentangan dengan kuaid syariah al-ammah dan tidak bertentangan dengan kaedah. Tak bertenang dengan dalil Maka meskipun ta'ih Maka bisa kita sampaikan Untuk memotivasi Kemudian dari uh, Abdul Humayt Al-Hamani Dia mengatakan Saya bertanya kepada Sufiyat Al-Tawri Seorang tabi'in Tentang seorang yang uh, Berperang di medan jihad Apakah dia lebih kamu sukai ataukah seorang yang gemar membaca Al-Quran Manakah yang lebih kau sukai Seorang yang berjihad Ya, berperang, namun jihad sini nah, Tentu maknanya bukan jihad yang Fardu'ain ya. Namun jihad yang ya, kifayah. Apakah orang yang membaca Al-Quran Maka Sufyan Al-Tawri mengatakan Membaca Al-Quran itu yang lebih baik Dalilnya, karena Nabi SAW mengatakan Sebaik-baik kalian Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran Uh, Asar ini, perkataan Sufyan Subhanahuwata'ala ini dilihatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia, namun di sana ada uh, pengawalnya yang bermasalah. Kemudian bab yang kedua, kita baca karena cuma uh, sedikit isinya. Fitajil kau ati wal kori ala gairih ala gairih ma. Bab tentang bahasanya membaca Al Quran dan pembaca Al Quran itu lebih abdul daripada yang lain. Uh, terdapat dari sahabat Abu Mas'ud al Ansari al Badri Radul Anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Badri itu biasanya adalah maknanya orang yang ikut perang badak. Namun berbeda kalau untuk Abu Mas'ud al Badri. Beliau disebut al Badri bukan kerana ikut perang badak. Sebagaimana penjelasan An Nawawi di Rawi. Abu Mas'ud al Badri ingat ada ibnu Mas'ud ada Abu Mas'ud. Kalau Mas itu Mas'ud itu muhajirin, Kalau Abu Mas'ud itu Ansar Nah Abu Mas'ud Al-Badri Nama aslinya adalah Uqbah bin Amr Kata jumlah ulama Abu Mas'ud Al-Badri ini disebut Badri karena dia tinggal di daerah Badar Bukan karena dia ikut perang Badar Meskipun ada juga ulama semacam Az-Zuhri Dari kalangan Tabi'in dan Bukhari Dan yang lainnya yang mengatakan Bahasanya Uh, beliau ini ikut perang badar Bersama Rasulullah Sallallahu alaihi salam Juhur ulama mengatakan Dia disebut Badri karena tinggal di badar Dan bukan karena ikut perang badar Tapi kalau Bukhari mengatakan beliau Ikut perang badar Nabi sallallahu alaihi salam mengatakan Ya umul kaumah Aku umli kitabillahi Yang paling berat untuk menjadi imam ya, Imam tetap di sebuah kampung Di sebuah masjid Adalah yang paling Ya banyak hafalan Qa'inya ya. untuk Kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Hafalannya untuk Al-Qa'ah. Jatukanlah. Perlu diketahui bahasanya akar umlil Kitabillah ini di sini diperselisikan maknanya oleh para ulama. Apa yang dimaksud dengan akar umlil Kitabillah? Yang pertama adalah yang paling banyak hafalan Al-Qa'anya dan pendapat yang kedua mengatakan yang paling mengerti hukum Kitabillah, hukum-hukum al quran ah. Dan berdasarkan uh, judul uh, hadis ini judul bab yang dibuat oleh Nawawi maka kita lihat di sini An Nawawi memaknai apa? Ya Akaul um beri kita adalah orang yang paling banyak hafalan Al Qurannya. Dari Mu'abah surah Al Anhu beliau mengatakan kan Al Quran, ya, Quran itu di zaman sahabat maknanya adalah seorang yang hafal Quran dan tahu isi kandungan Al Quran. Bukan semata-mata hafid, namun dah dong isinya yang adalah hafid Quran yang faham isi kandungannya itu disebut qari. Itu makna qari. Ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang qari itu artinya orang yang pintar menyanyikan Al-Qur'an. Menjadikan Al-Qur'an sebagai bahan nyanyian itu disebut qari. Kalau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Surah Al-Furqan, "Fa ina auliya' rahman wa auliya' syaitan" yang disebut al-qari itu adalah orang yang e, mencakup orang yang Faham agama, mengerti hukum-hukum agama Demikian juga orang yang rajin Mempraktekan hukum agama alias Ahli ibadah kan al Maka para penghafal Quran Yang mengisi, mengerti isikan dengan Al-Quran Adalah Anggota Majlis musawarahnya Umar Khalifah Umar bin Khattab Dan orang-orang yang diajak Musawarah oleh Khalifah Umar Baik dia orang tua Ataupun masih belia yang penting dia adalah hafifat ku'al Ngerti isu kandungannya Maka semuanya Dijadikan sebagai ahlu surah Dijadikan sebagai uh, Anggota Orang-orang yang dewan surah yang uh, Khalifah Umar itu Jika ada masalah Bertanya kepada mereka Perkataan Numas Ibn Abbas ini disebutkan oleh At-Tadiyah dan dalam sahihnya Dan akan datang dalam Uh, bab setelah ini Hadis-hadis yang tercakup juga Dalam masalah ini Yang menunjukkan kalau lebih istimewanya Amalan membaca Al-Quran Wa'lam dan ketayalah Bahasanya pendapat yang benar Pendapat yang terpilih Dan itulah pendapat yang uh, uh, dipegang oleh para ulama Yang perkataan mereka jadi sandaran Perkataan mereka jadi rujukan. Ya, pendapat yang benar mengatakan Membaca Al-Quran Itu lebih afdal Daripada baca, bacaan tasbih Subhanallah, bacaan tahlil La ilaha illallah dan Bikir-bikir yang lainnya Kata An-Nawawi terdapat banyak dalil Menunjukkan hal ini Taduharab maknya Pakat terdapat banyak dalil Yang menunjukkan uh, Kuatnya pendapat ini Namun ini ingat, ini hukum secara umum Karena Al-Quran lebih afdol Ibadah perkataan manusia Maka membaca Al-Quran lebih afdol Ibadah subhanallah Alhamdulillah Allah Akbar Yang merupakan perkataan manusia Namun ini hukum secara umum Namun kalau secara khusus Maka yang paling afdol adalah Wazifat waktihi Kalau secara khusus Maka yang paling afdol adalah Apa yang menjadi Bacaan yang dituntunkan Di waktu itu maka setelah salam dari salat fardu, itu yang lebih afdal adalah berpikir ya, daripada membaca Al-Quran orang salam salat fardu, kemudian setelah itu malah buka Al-Quran nah, ini kurang afdal, yang lebih afdal adalah setelah dia selesai salat fardu maka wabifatul waktihi yang diajarkan pada waktu itu adalah berpikir ya. astagfirullah tiga kali kemudian Allah mantas salam, kemudian bacaan yang lainnya Maka Namun secara umum Berbikir dengan membaca Al-Quran Lebih abdul daripada berbikir dengan Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilahi lallahu, Wallahu akbar Dan seterusnya Ini secara umum Namun secara detail Yang paling abdul di masing-masing keadaan Adalah mikir yang disariatkan di keadaan tersebut Maka ketika uh, Ketika habis selesai salam, salam dalam salam Yang lebih abdul adalah berbikir dan bukan membaca Al-Quran setelah keluar dari WC yang lebih afdal dan membaca bufuranakah dan bukan membaca ayat kursi dan seterusnya. Nihat demikian yang kita pas kesempatan pada hari ini sallallahu alaihi nabiyana Muhammadin wa disebutkan perkataan Hasan al-Basri, "Laisal iman fitamanni wala fitahli." Saya dapatkan di kitab As-salah kaya Ibn Al-Qayyim Itu adalah perkataan Al-Hasan ibnu Abi Syaibah Apakah ibnu Abi Syaibah Al-Hasan ibnu Abi Syaibah Itu sama dengan Al-Hasan Al-Basri Walau ta'ala a'lam tentang Siapa itu Al-Hasan ibnu Abi Syaibah Ini yang jelas Layi saliman bitamani wala bitahalli Ini dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim Di Al-Fawaid Sebagai perkataan Al-Hasan Al-Basri Wallah. Apakah Abu Umaa adalah yang terkenal dengan sebutan ibnu Ajlan yang perkataan eh, yang perkataannya yang masuk layal al amal illa. Walaupun apakah tidak namun eh, setahu saya eh, Abu Umaa sahabat ini terkenal dengan sebutan Abu Umaa. Ya. Apakah nama aslinya eh, tidak eh, jarang mungkin orang mengenalnya tadi dikatakan oleh An-Nawawi di Raghib Abu Uma ini namanya siapa? As-Sadi As-Sadi bin Ajlan. Enggak mungkin itu Ibnu Ajlan karena namanya As-Sadi bin Ajla. Nah, saya tidak tahu. Apa yang dimaksud dengan Hasan uh, Hasan Sahih dalam perkataan Tirmizi? Uh, Hasan Sahih dalam perkataan Tirmizi itu punya dua kemungkinan makna. Jika hadis tersebut sanadnya cuma satu Maka maknanya uh, mungkin Hasan mungkin Sahih uh, Artinya Tirmidhi bingung ini Sahih ataukah ini Hasan Dilihat ya Sahih dilihat lagi kok Hasan Akhirnya ya Hasan Sahih Tetapi jika hadis tersebut sanatnya ada dua Kemudian Tirmidhi komentar hadisnya Hasan Sahih Maka maknanya menurut Tirmidhi salah satu sanatnya Sahih Dan sanat yang lain Hasan Bagaimanakah manakah dengan membaca surat Al-Ikhlas di setiap salat rawaih pada rakaat yang kedua. Ini biasanya yang suka ngebut-ngebut itu rakaat kedua uh, Al-Ikhlas dus. Nah. Atau bahkan di satu tempat rakaat kedua itu bacaannya satu ayat di surat Yasin. Itu salam qulum mirabbir rahim Allahu akbar. Itu mesti setiap rakaat kedua salam qulum mirabbir rahim Allahu akbar. Satu, satu ayat di surat Yasin. Ah uh, nyebata asalnya ya, masalah surat yang dibaca itu mau bebas ada, ada ada kebebasan akan tapi kemudian merutinkan ini jadi seakan-akan ciri khas rat salat rawi itu mesti satu ayat di surat yasin karena itu di setiap okaat kedua di semua uh, semua tarawih itu semua cuma salamun qaulum mirabbir rahim Maka ini menjadi satu hal yang bermasalah Kenapa diistimewakan Dengan demikian istimewa Suat, eh, Ayat di surat yasin itu banyak Ada 83 ayat Kenapa yang dipilih itu Kenapa tidak yasin hakim Atau yang terakhir Kenapa yang dipilih mesti Salamun kalumir abdu rahim Kemudian Kenapa harus surat al-ikhlas terus ya. Maka ini jadi bermasalah Kalau ingin pendek kan Ada atin Ada Al kausar kenapa harus al ikhlas terus? Kecuali jika orang yang baca surat al ikhlas ini mau beramal seperti salah seorang sahabat atau nah, salah seorang sahabat yang jadi panglima perang, diangkat oleh Nabi sebagai panglima perang dalam setiap solat dia tutup solatnya dengan al ikhlas. Apa yang dimaksud dia tutup solatnya dengan al ikhlas? Ada beberapa penjelasan ulama. Ada yang menjelaskan setiap khutbah dia baca surat kemudian setelah itu al ikhlas maka rukaat pertama baca al bayna dan plus al-ikhlas rukaat kedua baca misalnya al-tariq plus al-ikhlas semuanya mesti ditutup dengan al-ikhlas ada juga yang menjelaskan bahasanya sahabat ini ha, rukaat terakhirnya mesti al-ikhlas ya. maka mungkin rukaat yang keduanya itu mesti al-ikhlas nah. namun ditanya, kenapa engkau berbuat demikian ya. maka beliau mengatakan uh, atakan anak buahnya pertama kali protes, kenapa alikwas terus? ya akhirnya dia mantap dengan hal tersebut dan mengatakan, ya kalau kamu enggak cocok, ya angkat lagi imam yang lain. tapi kalau kamu mau, mau, mau minta saya jadi imam, ya beginilah saya. hanya <laughs> dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tanya apa sebab dia suka semacam itu? maka ditanyakan. Dia mengatakan Li rahmani. Aku suka baca surat Al-Ikhlas Kerana itu mengandung sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ayat dilaporkan kepada Nabi SAW Kemudian Nabi katakan Sampaikan kepada orang tersebut Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya Maka jika orang ini mau ber -a -a -a, beramal sebabnya ini Tentunya Jangan hanya Salat rawat saja Ya, salat-salat yang lainnya dia juga modelnya semacam itu. Kalau memang semacam itu maka hukumnya mubah walaisa dustahab. Ya, bagaimanakah hukum mencontoh uh, sahabat yang semacam ini yang semua salatnya diakhiri dengan al-ikhlas? Ya, kata Sa'id bin Muslimin, "Tasarraf nadallah qat," dan katakan hukumnya mubah walaisa dustahab. Karena itu bukan perbuatan Nabi maka tidak dianjurkan, karena Nabi tidak menggari maka hukumnya dibolehkan Bagaimana ketika orang yang sudah pernah menghafal Al-Qur'an 30 juz kemudian lupa semua? Wah, <laughs> Apakah orang yang akan mendapatkan uh, tingkatan yang paling tinggi? Maka tentang masalah uh, orang yang lupa dengan hafalan Al-Qur'an uh, jawabannya jawabnya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Sa'imin di Kitabul Ilmi, fasalnya lupa karena menghafal hafalan Al-Qur'an itu ada dua macam. Uh, pertama lupa karena Karena keadaan, dia sudah berusaha untuk menghafal Untuk menjaga hafalannya Akan Tapi kerana bertambah kesibukannya Kerana bertambahnya anak Atau bertambahnya istri <laughs> Akhirnya Kemudian banyak yang meretali Padahal dia sudah berupaya untuk menjaganya ya Maka ini tidak masalah, dia tidak berdosa dengan hal tersebut akan tetapi jika Karena dia meremehkan dan sudah tidak lagi punya perhatian ya, Sebenarnya dia punya waktu yang longgar Untuk jaga hafalannya Namun dia tidak peduli lagi Nah inilah e, Kehilangan hafalan Al-Quran yang tercela. Apakah hukum mengikuti lomba membaca Al-Quran Adhan Atau yang ikut lomba dengan dalil Bahasanya Nabi juga lomba memanah ya, Lomba memanah beda dengan lomba Adhan Pertama maka Uh, maka lomba, lomba-lomba keagamaan itu jika memang di sana, di sana ada adalah uh, musabakah ilmiah, di sana adalah lomba ilmiah maka hukumnya boleh. Semasa lomba hafalan Al-Quran atau lomba uh, uh, mungkin uh, tafsir Quran dan yang lainnya, uh, maka hukumnya boleh. Agaknya, tapi jika sekadar lomba uh, Indah-indahan melakukan Al-Quran Nah ini uh, Ini tidak sepatutnya Tapi kalau lomba uh, Misalnya ketepatan kejuin nah, Maka ini bisa diperlombakan Ada uh, sisi ilmiahnya Ada manfaat, ada pawaid ilmiah Yang ada dalam perlombaan permulaan ini Maka ini dibolehkan Bahkan secara Islam Membolehkan perlombaan semacam itu Meskipun dengan taruhan Meskipun hadiahnya diambil dari peserta Tapi kalau tidak ada uh, uh, Bukan uh, Bukan ilmiah, ya, bukan perlombaan yang mengandung sisi ilmiah, ya, Semacam lomba cuma indah-indahan Meliuk-liukkan adhan Atau kemudian meliuk-liukkan Sejahtera Al-Quran nah, Maka ini kita khawatirkan Termasuk hal yang terlarang Karena nanti uh, Menyebabkan orang cenderung Untuk memaksa-maksakan diri untuk Melakukan Al-Quran dan melakukan Al-Quran sebagaimana kata Ibn al Qayyim bila Zadul maat ad, ada dua macam. Pertama melakukan Al-Quran yang memang tu asli, itulah lagu dirinya. Tak mengapa. Ah. Atau dia tak butuh latihan yang dipaksa-paksakan, dia dengar sekali, kemudian kok nyantol, cocok, kemudian bisa tiru posis. Abulah. Akan tapi kalau sudah latihan, nah, ini ta latihan tahap peniruan tahap satu, latihan tahap dua, dan ketika maka hukumnya ini terlarang. Maka kalau ini dilombakan, maka kita khawatir akan mengarah kepada melakukan al-quran jenis yang kedua yang dikatakan oleh Ibnul Kain tadi. Benakah eh, jika para penghafal al-quran banyak melakukan maksiat, hafalannya akan hilang? Saya punya teman di hafal al-quran, tapi hobi sekali mendengarkan musik. Nah, bagaimanakah hal tersebut? Maka tadi kita sampaikan, kita isyaratkan, bacaannya ada boleh jadi orang itu e, hafal Al-Quran, namun Al-Quran melaknatnya. Karena dia tidak mengindahkan isi kandungan Al-Quran maka mungkin saja ada seorang yang hafal Al-Quran dan dia ha, e, ya, namun dia adalah orang yang bermaksiat, bahkan maksiat yang paling tinggi senuk hurgonya itu hafid Al-Quran senuk hurgonya e, orang kafir nasrani ha, itu hafid quran non tema kon maksiat yang paling maksiat dia itu al-kufru. Ya, maka mungkin saja jika orang itu memang uh, punya kemampuan uh, Hafalan yang bagus dia bisa saja hafal Quran meskipun dia alil maksiat, bahkan maksiat yang paling maksiat dia itu orang kafir. Dan tidak sedikit data yang ingin rusak Islam uh, dan, uh, dia belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, tadah Al-Qur'an. Nah, maka Masalah ini yaitu maksiat itu meng Mengurangi hafalan Itu tidak bersifat mutlak ya, Bersifat mutlak. Namun eh, Jika seorang itu menghafal Al-Quran karena ingin mengamalkan Quran Karena Benar-benar mencintai Al-Quran Kemudian bermaksiat, nah itu bisa jadi sebab Rusaknya hafalan Jadi jika seorang itu menghafal Al-Quran Cuma sekedar menghafal Maka boleh jadi tidak dipengaruhi oleh Kemaksiatan bahkan kekafiran dan Kemusikannya Kenapa hadis man Al Quran wa'amila bimafihi ulbisa walidahu Selalu saya temukan dalam kitab-kitab bertajuk Al-Quran Padahal hadis ini daif Apakah boleh hadis ini dipakai ketika kultum Mengingat hadis ini daif Maka jawabannya kenapa kok itu ada di buku-buku yang kita jumpai Yang bahas tentang Al-Quran Maka boleh jadi ada dua kemungkinan Pertama beliau itu tidak tahu, penulisnya tidak tahu kalau ini hadis yang da'if kemudian yang kedua atau beliau punya anggapan eh, ini dalam masalah memotivasi orang itu beramal dan tidak mengapa eh, jika diiringi dengan hadis yang da'if kalau dinilai keda'ifan yang mungkin tidak terlalu parah yeah. maka hadis ini eh, bisa jadi disampaikan dalam kultum eh, untuk menyemangkan orang itu membaca Qur'an Namun perlu diingatkan kalau ini hadis yang ta'if Saya ingin menghafal Al-Quran Tapi bacaan saya masih salah Sedangkan waktu saya untuk belajar ilmu lain membuat saya belum sempat Untuk belajar langsung pada orang yang baik Bacaannya ya, Juga sulit untuk menemukan orang yang mengajarkan Tasinul Al-Quran Maka eh, Menghafal Al-Quran Itu jika orang itu belum Memiliki eh, eh, Tajud Al-Quran yang baik Maka menghafal terlalu banyak itu, ber, uh, itu sulit nanti untuk uh, memperbaikinya itu mahal pok. Karena bah, uh, hafalnya sudah banyak, ya, kemudian salah salah semua. Maka itu praktiknya lebih repot untuk memperbaiki orang yang semacam ini. Oleh karena itu, ya, maka jika seorang untuk ingin semak membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, yang pertama kali yang harus dia lakukan perbaiki dulu bacaan Quran. Perbaiki dulu bacaan Al-Quran Sehingga dengan istilahnya ya baiknya Baik standar ya. Secara umum dia bisa dikatakan baik Maka dia bisa tambah hafalan Al-Quran Namun kalau hafalannya banyak bahkan selesai Namun kemudian eh, Tahsinya itu belum jadi Maka nanti memperbaikinya adalah satu hal yang sangat-sangat Merepotkan <tuh> Oleh karena itu Maka kita nasihatkan untuk Belajar tahsin terlebih dahulu Baru kemudian memperbanyak hafalan Dan siapa yang bersungguh-sungguh mencari insyaallah mendapatkannya Bagaimana ke sikap kita Ketika disuruh memberi sedekah Kepada tukang becak Saya tidak begitu faham ini pertanyaan Katanya begini mbak Untuk amal akhiratmu mbak Bila kita tidak punya uang bagaimana Ya sudah jangan bersedekah Tidak punya <tuk> uang Allah subhanahu wa ta'ala beriman Ya sa'aluna kemada yung fikun Mereka bertanya Harta yang mana yang kami infakan Kulil afwa Infakanlah harta yang bersisa Sudah jadi kebutuhan pokokmu sudah terpenuhi Masih ada sisa, nah itu ya Diinfakan dan disedekahkan Kalau enggak punya, ya jangan e, Disedekahkan Nanti orang ngejar amal mustahab Ya e, Akhirnya dia malah mendalimi dirinya sendiri dan dengan itu dia melakukan hal yang haram. Tentang bacaan subhana subhana e, wabiyal a'la wabihamdihi terutama tambahan wabihamdihi Ada buku panduan salat yang mengatakan hadis indah da'if. Tambahan wabihamdihi di subhana wabiyal a'la itu diperselisihkan ulama. Ya, sebagian ulama menda'ifkan tambahan wabihamdihi dan sebagian ulama men, menghasankannya. Di antaranya yang menda'ifkannya kalau tidak salah menyebabkan Asyaukani kemudian disampaikan oleh penanya, rasanya ini disajikan oleh Al-Bani di sifat salat Nabi. Maka itu ada tambahan yang dipersilahkan ulama, ada yang menguatkannya dan tidak. Maka silakan beramal dengan apa yang mantap di hati, di hati kita. Jika tidak memang beramal dengan bacaan ini dan mantap dengan Al-Bani yang mensahihkan, silakan diamalkan. Namun jika mantap dengan pendapat yang berdakwah. Ya tidak usah dibaca Dan tidak perlu mencelak albani Ataupun yang lainnya yang mensahihkannya. Berkenan dengan mengajarkan Al-Quran pada anak kecil Mana yang lebih baik memperdengarkan ayat Al-Quran hingga hafal uh, Satu surat baru membenarkan bacaannya Atau mengajarkan ayat per ayat Sambil memperbaiki bacaannya Sebab biasanya anak kecil lebih cepat menghafal lewat audio Atau bersama-sama Jika memang Uh, bisa dipadukan Ditambah hafalan Namun juga ada, ada Terus diperbaiki Maka tambah hafalan dengan terus memperbaiki Insya Allah tidak uh, Itu satu hal yang lebih baik Daripada sholat jamaah di masjid yang belum masuk waktunya Mending sholat sendiri di rumah apa tidak ya, Kalau memang sholat di masjid uh, Di masjid tersebut sholat itu belum waktunya ya, Maka yang terbaik adalah Pertama uh, Kalau dia adalah seorang laki-laki Maka salaklah di masjid Dengan niat salat sunnah Dalam rangka untuk jamul kalimah Dalam rangka untuk Menjaga persatuan Tidak kemudian timbul sangkaan-sangkaan uh, Dan yang lainnya sehingga menimbulkan perpecahan Setelah itu setelah Waktunya tiba salaklah di rumah Atau di masjid dengan yang lain Yang memiliki pemahaman yang sama Bahasanya waktunya belum masuk Bagaimana kehukum orang yang solat dengan membawa Al-Quran Dan membacanya ketika selesai membaca surat Al-Fatihah Jawabannya ya, e, Membaca Al-Quran Membaca Mushaf ketika jadi imam Itu adalah layan bari Satu hal yang tidak sepatutnya dilakukan Sebagaimana kata Sayyidul Zimin Kenapa? Karena jika orang itu e, membaca Suratnya dengan Mushaf, Maka dia meninggalkan banyak sunnah Yang pertama Sunnah untuk memandang ke tempat sujud Itu tidak akan dia lakukan Kerana dia memandang Mushaf, kemudian akan banyak gerak ya. Dia akan gerak Ngambil, di saku, Kemudian gerak buka, gerak nutup gerak bukan lagi, maka ini eh, Kasratul harakah, banyak gerak Yang tidak sepantasnya dilakukan Oleh karena itu, maka Pada asalnya, perbuatan semacam ini tidak sepatutnya dikerjakan. Memang terdapat riwayat Bahasanya budaknya Aisyah radhial anha mengimami salat rawat ya, dengan membaca uh, mushaf akan tapi ingat uh, dibolehkannya hal ini untuk zakwan ummua Aisyah radhial anha adalah karena bacaan tarawih ketika itu ditargetkan khatam Quran oleh kerana itu jika di satu masjid yang itu tidak ada di sana target untuk khatam Al-Quran maka yang lebih baik adalah membaca dengan hafalan yang ada hafalan-hafalan ya. yang ada jika ingin uh, ingin uh, ingin uh, ingin tambah hafalannya tidak surat yang itu-itu ya memang jika dia tahu nanti jadi imam ya disiapkan sejak pagi, siang, sore nanti misalnya Allah ya, um, malam bisa dipakai Bolehkah mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran Bolehkah mengulang hafalan quran tanpa Bersuci, berwudu? Ini semua nanti akan kita jawab Di atibian siadab hamala di Al-Quran Tunggu saja pembahasannya Bagaimana jika Halnya dengan seorang yang mampu menghafal Al-Quran Surat tertentu Dalam Al-Quran tapi dengan irama korek Tertentu Dan jika tidak dengan irama korek tersebut Dia tidak ingat atau kesulitan Apakah dia terlarang? perkaitan dengan masalah meniru suara imam suara imam yang dinilai bagus sudah suaim atau arifai atau yang lainnya maka dalam hal ini ulama ulama muasirin berselisih pendapat dan ini satu hal yang tidak ada di masa silam sebab ulama mengatakan ini satu hal yang boleh-boleh saja, satu hal yang baik-baik saja Kalau tidak salah ini adalah fatwa Sayyid Muhammad bin Salah Uthimin Ini jelas, saya jumpai pendapat ini di kitab Fatwa Ramadan Akan tetapi uh, Sayyid Baka Abu Zaid keras dalam hal ini Dan beliau katakan itu termasuk Bid'ah berkaitan dengan masalah Al-Quran Yaitu orang itu uh, Meniru-niru Memaksa-maksakan diri Untuk meniru bacaan imam-imam tertentu Yang suaranya bagus. Oleh karena itu maka kita sarankan cari Irama aslimu sendiri Orang punya irama masing-masing punya irama sendiri Punya lagu sendiri Temukan Cari uh, suaramu, aslimu Iramamu dan uh, lagumu Nanti ketemu sendiri insyaallah Mudah-mudahan itu akan bisa jadi jalan Untuk bisa menghafal Al-Quran Tidak harus mengikuti suaranya matut Tidak harus mengikuti suaranya suram, sudes Dan uh, yang lainnya ada masukan dari beberapa peneliti bahasanya jadwal imsakiyah yang berlaku Ada kekeliruan untuk jadwal salat subuh Namun dari pihak MUIDIY menyatakan Bahwa jadwal imsakiyah yang berdasarkan hisab tersebut Sudah tepat perhitungannya Bagaimana keasikap kita yang tinggal di sekitar masjid yang menggunakan jadwal imsakiyah ini Nah pihak yang menilai bahasanya jadwal Jadwal abadi yang ada itu keliru Terutama untuk subuh itu kurang 20 menit Mereka memberikan alasan ya, Sebagaimana Anda Bisa lihat alasan yang mereka sampaikan Itu karena alihisab Ngitungnya dengan posisi matahari 20 derajat di bawah ufuk Maka ketika misalnya pihak, e, Ada pihak yang mengatakan Oh itu benar, maka kita tanyakan ya, e, Pengukuran e, Derajat Posisi matahari untuk jadwal ini Di posisi matahari berapa derajat jika dia mengatakan 20 derajat dan itu benar Maka telah uh, disampaikan Oleh pihak yang mengkritik hal ini Bahasanya itu clear Posisi yang tepat untuk untuk Fajar swajik adalah Posisi matahari 14 atau 15 derajat Di bawah ufu ya, uh, Maka Kita minta penjelasan Ini ada ada kritik rinci ya, Ada kritik rinci Maka kita tidak menerima takbil Mujmer Kita tidak menerima Cuma kudatmu itu sudah tepat. Namun, apa kita minta apa penjelasan untuk kritik-kritik yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang, ah, ha, yang mengkritik. Ya, demikian yang kita baca sematan, uh, kita baca sematan makayeninu wasallallahu ala nabiinu muhammadinu ala alihi wasallam. Wa wa Rta wana alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahaladzim. Wa tak aishadallahu illa illa antar asfaruka wa atubu ilai.